پروفسورې محمد کریم عمر بابا په نفوذ او مسو کبي هجي له چې سبته ګوډې ولې خپل دا یو د مشقال کتاب په ورانه ایږي او مشتمل <سؤال> جمهور اسلام سو اسيا محمد رسول الله نوغاس او دې نه یوې قیمتي دیباجه اغاز دې کړې په اړه د تارو خپل <سؤال> کتاب دا دیباجه د ما وادو نو شروعې او حسبی حسبی الله وانا الموکیل <سؤال> ولا حول ولا قوه الا بالله العلی الا الا بالله العزیز الحکیم فرغبان یاسر ترسی یار رسیدو مقدمی پر ټول حدیثو نیا ذکر کئ یا کتاب ال ایمان نما مقاله ذکر کئ دیوازه کی اول موقام دل مه حدیث ذکر کئ مختصرا ذیہم محمد دکر کوي د امام بغوی هم اصحاب السنه د امام بغوی رحم الله تعالی دغه پاغي کې کوم ظاهري نقصانات او لا نقصانه تو ته کوي دظاهې خلله او نقصانو بکې چېغ نه کمم کمې پاتې شو لا کمی تکه کوي دا کمی تکه کوي دغه کمی د پره کوولو دپه چې کمم با سال تعلیف د مشکات نوغاې ک کوي چې دغه کمی چې دی دا بعض شوالله تعلیف مشکات مساوي حصول نه کې چې کمی وو دا کمی باعث شو په تعلیب د مشکاتلوور فرخونه زی ک کوي د مشکات او مصوي چې د او مشکات مصوي فرقسه د فرخونه ځ ک کوي تلورم عمر خپل طرز ذکر کوي مشکات المسابيح <تصفح> طرز جمع الهادیث او جمع الهادیث طرز ذکر کوي او تسمیہ ذخل کتاب دی مشکات المسابيح او ختم پر دی دعا ختم پر دعا جوانه زدی با جی اختتام پا دعا بانے اختتام زدی با جی نا پا دعا بانے اما بادو نا بشر جامی او تلخیص کیو آئے بس خٹکے ذکر کہی دا دے انتقال پر روڑ لکی دې یو کلام نبل ته انتقال کئ او د فاس تنبیه د قیامتي خبر ورو دوپاره او د سیانت دوپاره هغه خطبه ذکر کړې شي ذکر کړې شي بیا د هغه وروسته انتقال کئ دا تنبیه د انتقال ناغی ده پارا اما بادو رو دی کلا سوک هازا اما بادو نبی ری سلام نکر کړی دا مددی ده واجه نا مصندفین رو دی اما بادو استعمال تا پس دا نه سنت وئی اول لږه کړکي مقام ده حديث مقام ده حديث کې نو قران کریم نه معلومه دا چې مونږ باندې اتباع هدايت د نبي رسول الله پرځه الله رب العزت فرمایلی ده لقد کانلکم فی رسول الله اسوته حسنه لوقد کانلکم فی رسول الله وسوۃ الحسن یا فین اشتاست اوس دبارت نبی علیہ السلام په ژوند کې قصه مطلب اوسوا نو اوسواله توری چې مایوس یې تپاستاوی چې پرې وانه تلې ارتدا کې داوی په پلوه نثب دي په دې وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ صدی پیغمبر اتباعو دیں پی درہمی ویلنی وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُونَ قَتَان سُدُدَئِ تُعَاتُكُو مُلَار بُو مُمِن یاو لفظ دیت کے بار آغل رے دیت تُعَات را آغل رے وزیت تَعَسْتی را آغل رے دغه ټول خپل خپل مطلب ته غوړي ایتو اعت مطلب چکل حکم کوکی نوې معنی دا ایتو اعت چکل مشوره در کیو حکم کی علاوه معنی دیته ایتو اعت ایدا شوی ایت دی باندې شوی چې ورته غورو نو چې څه کې یا غشان کا لگا چستا کین هغه شانتی کوه هغه کوه هغه شانتی کوه د ایتباده ایتباده هراله د فاطم وسیع اوه ایتباده هراله د فاطم ستره وسیع اوه او تا اسشدا هغه دوی څو شه سره بند زده ده نه پرو ماډل کیو نمونه ای کی شراغین اخو بیا اول نوی اغه مادل کیو نمونه کی بہرحال وبنس قرانی باندې ومنګ ای اتباع د هدایت نبی علیہ السلام فرض ده صحیح ده کنه دا سوغرا شو اتباع نبی علیہ السلام قابضانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ ده دا تابداری دا نبی علیہ السلام باغیر دا سنت دا نبی علیہ السلام ننشکی دے چکم سی زوند دا نبی علیہ السلام دے سینینا تادیر دی دیدہ کاغا چکم دنو قول لے کفیل لے کتا تقریر دے او چکر سوک ہو رہے معلوم کرنی دا نبی علیہ السلام اتباع کی دغه قران منه له خدای څخه مڼلي الله تعالی مڼلي د نبی له سلام اتباع د نبی له سلامي تعاض او تقصي په نبی له سلام پوری نو وسنګ کی لا وهل کی چې نبی له سلام څخه حدیث صادر شوی دي په بغیر د اغینا نبی له سلام اتباع کېدل نه ورس ماته ته باد نبی له سلام بغیر له احادیث نه کېدل نشي نو معلومه شو چې احادیث څنګه نه هوځسته او احادیث وېتباز ور نه جې احاديث معلوم شي نيوي احاديث سره جمع کړي نيوي او ته باد له نبی له سلام څنګه اوسه اوس کا حدیث زائشي او حدیث نبی حدیث زایش او حدیث نبی هغه مطلب دا چې الله به موږ باندې اتباع لازم وکول او د اتباع د پاره چې کله موږ له بندوبس نکو کوو خو نو شو چې لکه په موږ باندې اتباع نبی علیه السلام څه کولا لازم وکولا ته نبی علیه السلام اتباع په موږ ضروري ته او بیا د اړتیا په اړه بندوبست وکړه هغه تا بیا د اړتیا په اړه بندوبست وکړه نو دا خو چې کوم نه نو هغه ما شون دا سبق نو خای وای ما خام مه ده نه ما خام مه ده نه څوک اوروم نو لاکه چې مونږ دا سبق وځل نه دي او د اړتیا په اړه کوم نه قبر کې دا پووس کوې چې ما ته پو ک اف حاضه دا خونده باره کوې داتهپزمون نه خبر رومانې پور نه شو دا حز د نویر اسلام به وي چې سوو پورې با د نوبییر اسلامې نه ترهغې پورې به شووي حادز د نویر اسلام وي دا چې کمونه دین خلاف سازشونه دي اریان شتړیا فرینت تماس وکړي هدي مونګول له غول په هدايت د نبی رسول سلام لا یستطیع بوزان تسې کیږي لا یستطیع ولا يستمر دانش کې یی کی یلا بالاقتا مگر کور پرسته لګېدل اقتا په ژوندنا اقتا لا قمانه لقفاصه تل کېږي چې وسړه دبل پرسته په تهولګې نه ده ته اقتا وي نبی السلام با تایمانی تبو ورپسې وی دا یتی باب لا استت بو الا بالاختفاء مگر مطابق دارا غسو چې صاداره می مشتاتي شاهه کنده نو حاضر شي وي ته سينه د نبی عليه السلام نا نبی عليه السلام د سینې نه حاضر شي وي کې د کې برات ول استهلالو مو دکه د کتاب نوم مشکات الممس دا مشکات د نوسلام ته او تخورار م کوې د مشکات سر راغلی وه کا مشکات في م کا مشکات وچې دا هیڅ کې جوړې نه وي هغه د ترबास کړي نو دې کې دا موږ دې نه دا سيټي راځي دا لپاره همغه ټول کلاس 3 نو کوم دوی راځي سبق یو دم کې نه ای دا اندازې کم دې نو برابر اول استهلال سره مشکات افچی تهوي ل مشکات چې کمو دری ته ل کې چپغې کې ډیوه پرته مشکات چوي زې م د ډی نه رنا ح لې او نورو ته ورک نورو تی ورکي لکه سمنګه چې داس مشکات زو جین دی نودغه شانې د نویر سرلاسلام سینه چې دا م داو جه نه په ک اقبا هم دی او فاازه بهکم ده اختباس اختاقبا بهکم دی فاه بهکم نه نداسینا دنبی علیہ السلام رناحا سلکی دا قلب مستنیرنا دنبی علیہ السلام رناحا سلکی دا, دا مستنیر قلب مستنیرنا قلب مستنیرنا رناحا سلکی او بے افاظتی نور و خلکتا یقفت بسنور من قلب المستنیر سنبا یو فیز النور د رڼا حاصل کی د قلب مستنیرنا بیاځل کاندونه یفادو کی او نور تا غرنا خور کی ارڼا نور ته فر کی نو چې دا معلوم دی وی زمو مصدره مشکاته ترغه پوری هم څو په هدایت نبی اسلام نه کی دا یو مقام شو چې اتبا نبی رسول الله پر موږ فرض ده. او غير اتبا اتباع موږ فرض او دا چې واه بغیر د احاديث پیر اسلام نه کېدلې نشي. هغه غير اسلامه احاديثونه بغیر کېدلې نشي. دو یو مقام ذکر کړي او څلور ځای موقامدار شي په مومبا نه او قران کریم تعبداري او احکام ফরজ نه یا احکام د قران کریم په مخسرې ফরজ او دا احکام بغیر د احادیث او د بیان د نبی اسلام نه کیدل نشي نه یا بالکتاب بغیر د احادیث نه کیدل اور ادللہ فاطسم بہ حمل اللہ فاطمسک بالذی اوحی الی کلکونی سیر رسائل اللہ رب عزت کہ ہا تے سام ہا انسوا مم ما یسمک بچاؤ توئی کہ بچ کول اعتصام چیزن زان بچ کا عورت ہوئی نبا تصمو بحبل اللہ زان بچ کی پرسائی اللہ بانے در فتنونا فتنونا زان بچ کی اللہ پرسائی آلوم المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ تا اللہ بکتاب چیز اعتصام بکی فتنونا بچ 79 بچ بچ 79 بچ کمز نو بچ ول اے افسام به حمدی اللہ حمدی اللہ چې کمز نو قران کریم دی قران کریم دا راستای و توي یو عرو یو یاو حفظ آنی سخوت ری پا رسائی کی یاو کې جی آدوین پا رسائی کی حفظ آنی سخوت ری چھے رسائی چھے کمدنو بوکار پوری اتڑا لیشی سسیزو اور پوری سکڑا لیشی اتڑا لیشی و یاو نو غرووج چې دی نو پر دو هم دغسییت نو د سکوت نه محو راتږي نه پرږي نه نو او کوم هغې چې ن غرووج غواړي او طر غواړي نو پر مجدید دی راوا خو مجدیدې دو چې ده، رضان محفوظ اول غواری، دست و خوط نظر ارتاوی دلو ناظر، در ارتاوی دلو نظران محفوظ اول غواری، امتیاری تکمدنو قرآن راوازی، مو ارتاوی گی بنادن، ارتاوی گی بنادن، نغا تسنو بحبل اللہ خلق او روائی الله اللہ اے اعتصام بالاعتقاد دے اے اعتصام بالعمل دے اے اعتصام بالحاکمیت دے خلق نئول گا نبی السلام السلاموی طرفو بی ایدیکم و طرفو بی ادی اللہ دا قرآن کریم رسائدہ انہا آدھا سبب دا قرآن کریم رسائدہ طرفو بی و طرفو بی ادی اللہ یو طرفی طاو صردی وبل الله اللہ صردی یو جانبی طاو صردی او بل جانې چې کمنه الله ربو عزت کړو تاسو د خپل خپل کو نی وای الله نه ونفاس کیږي خو تاسو د خپل سوي سه كلا 5 6 معنا کړی دا ایت ورو ماوز لې کوم ربکو دا یې بها یې ستام دې وستا الله لا استمو ال بیا نه کشکی دانتا می مگر بیان واضح ہے نبی علیہ السلام باندې په بیان دا واضح تاسو خوبونه سره سلام د قران وضاحت کړي نو قران و موږ ته محمل وي ماته نوی بیا و سوک څنګه وضاحت کې سو په څنګه کوي نو الا به بیان کشفي ران باندې چې غمدن و عمل به غیر د وظحت د لبی اسلام نه کې نه چې پهقرورران با باندې عمل فرض دی او تیر له محکو نه کې ت له نه کېپ نه کې دا خو چې ګمدن رو بیا اللهبول زتمونږ نه د داسې ف طالبه کوې چې مونږ کوللی مانگ بے اتسان سنگا کوجی بو قرآن پوئی گونا ماللہ رب العزت پدارے وضاحت سے کبھنا محبوس کڑے دی محبوس کڑے دی حافظ ابن تیمیان رحم اللہ جوزائی کی ذکرکڑی د مجھول بتاوا کی چی دفتنون یا وفتن داؤن دا چی دفتن کریم تصفیر شی کمدنو با خلو آراو کول او دنبی علی السلام او دا اصحاب او تصفیر فلی خوضل شراغی غوضا حس کی دی, دی او خلو آراو باندی با خلو رائیگانو باندی آغا شی کمدنو تصفیر شورو کی تصفیر شروع کی لا اتمو اللہ بیانی وقال کتاب المسابيح مقام ده حديث بیان تو او څنګه د مسابيح او سننه ذکر کړي اصل کې مشکات و مسابيح سره مدار ټول احاديث صاحب د مشکات خپل لې دیراجمه دا زیادت ته و مسابيح او باندې نا رمصابی حسنہ لکھ خدمت تھی او لکھ زیادت تھی نو دے داغا مزید آلے ہی تھی کم مصابی حسنہ نو داغی مقام بیانی ناغی مقام بیانی نا مصابی حسنہ نو داغی لکھ کامیچ داغا نا پاتشو ناغا ذکر گئی مصابی حسنہ امام بغوی لکلے دے سکم صاحب دا تفسیر دے چا عالم التنزیل دي دے عالم التنزیل نواغج کم دنو مصابی حسنہ لکلے او دا مقام ذکر کئی په پیدوار د مصنف او دو مقام ذکر کئی ذاتی ہے یہ مصنف گھڑ سڑے ہو مصنفی حسید ابن مسعود الفردائی البغوی دادا شباگم سعدائی عالم نے پانچ سو سولہ ہجرائی کی وفات تھی پانچ سو سولہ ہجرائی کی فرايد خارم نوم او ځنې نو وی چې کاروبار کاروبار او ستړي نه وښوللو هيرات چې کوم شهور او صبر د افغانستان هيرات نو د هيرات او د و په فاکي یو خار دې بښور وته وي اصل کې تکې دې باغې شور تریخ باغ تریو باغ باغ شور او گنامونو کی اکثر تخطیب کی گی باغ شور و تبیعوی باغ شور او دا کانون نیچے یو اسم مرکوی او اغیر دتا نسبت کهنو جوزی اول دو نسبت کهن چا نسبت کهن جوزی اول اگر <گیو> کله ده داغا داغا نمو دی مراکب نمو ده مراکب دو نمو نو مراکب شوه ده با ایکی بطن ازود جزی چا تکه اول تکه جزی اول د که او زلده جزی اول چه ہو یا باغو یا باغو اصل باغو او بیا مخفف شو نو باغو او اس قدی که تر نسبت که نو باغ تر نسبت که نو باغی بشی تر بشی باغی او چې باغ تر نسبت که نو باغی بشی صحیح ده دکنه نو باغی ور تر سیوان او باغویه که باغویه که تر دیده پارا چه لگتا غلط وه هم کنه ختم شوه غلط وه هم ختم شي نسبت قاعده شي دا نسبت نسبتي کم يثم سره څنګه لغي اوسو سر ډير مختصر شي وي بس مختصر ترې ته آی سر کار کلاسيكي قانون چوي 1000 سالو 92 رطکې نه وي شاعفیا کې د ګمدانو هدۍای نسبتي قاعده لري ته ورته زیاده او باز سیل نه دا بشاعفیا کې خاصیا تو باز بشاعفیا کې اوبې درین کتاب دې طالبانو چې ګمدلو بس دارا گیزی تذویر قایدشو از جمعی اقصار قایدشو این دار دیر کو شافیه کی دیوئی شمستابیہ سند دارا کتابو داری بیا مقام یو لند سفت ذکر گئی ایو اکانا کتاب المصابیہ او چې کلمنو کتاب دمسال مصابی وحسنہ غړی وې د سنت مصابی وحسنہ او المصابی باندې مشهور دی د دې مستقل د مصابی وحسنہ او مستقل کتابومشته الزی سنف الامام او کتابو د صفات ذکر کوي له حال یعنی مطلب تعریف ده کتاب بالمصنف الذي صنفو لامام ا کتاب چې تصنیف کړو دته امام چې نه مختل ده د نشو مات امام, امام. محیه محی سننه محیه سننه دا انده کوو چې سننه ته ذکر کړئ چکا اللہ چکم د دو دا کتابو لکا مصابی ہو د او دا نبی علیہ السلام په خوب کیو لیدو او نبی علیہ السلام مرتبو فرمائے احیاک اللہو کما احییت سنتی احیاک الله اللہ دی جو اندیو ساتا واللہ دی جو اندر کا کما احییت سنتی لیکا چې د زمان جن سنت راج تا ذکر الخلقو تا اور راج و اندی کوئی تا ما هي نذله الشخص محيي السنه څه شي ما هي السنه ورته کې ټیک لیکل غواړي په پېخاور کې دی امولازار چې کوندونو لیکلو په بوستر کې ما هي و والسنه محيي التوحيد والسنه دغه محيي په دې ستړي کوي ما هي ما هي وختمون کې د نور ما خوربون کې دا ما پا کل اسطور کنیدی دی لکن از اجید دیو اللہ دانتاو میاںد دیو گو یاد دیو گو یاد دیو گویل دا اصولی کلیو و آقا مولان لگا مولاناو لکن معاہد ام دیو او و سنت بیان ام تیت سی و لکن بازعبیت مولانا دیو اکا مدرسی نجیزن سی باری غیب انو اشاگردان اون طول ام یعنی اکثر لگا شاگردان طول اوامی واسا غیب الاغا پوستر جو پرده نو ماهیو توحید و و طریقه نو دو از دا خلقو ته خون گواری ارائبی چی لکی او دا خلقو تا صحیح خون گواری شداد سنگر اتکت اوام اکو نوام اولی کن کن لکم دی بانی ساڑی بات خون خیری صوخه د کمپیوټر مهربانه لیږي نو ولې کیو ټک یو چې په داسې کې نو بل شان بشو کتاب وختي لیکلې پچی برټون هو نه غو بل شان شي خپل شان شي نو د کمپیوټر د کتاب دا یو پوسټورو کېو د کتابونو کې دي کې غلطایې ان کې هي دياتي ډېر زیاتي نو کاغذو کې څنګه اولا که خبر داره چه نظر رابیعو په بکاری نظر سانه و اینکشی نظر رابیعو په دی بکاری دیرا خواری بکاری لیلہ سوکی بڑی را مسئلہ نوا دیکھ ویو مسئلہ دا و اکثر کاتب چې باؤن و اخمولاؤ و دا و دا و دا و مزدوری و اکیتابت دا و سوا مزدوری و ارزمانگ نیلوی سے و رحمه تعالی کاتبو او کتابت پانه و خپل مزوري کوله از یا نور غلیکلني اند يا اوس په کمپیوټر شو او ماشینه دی او نور غلیکللو کتابت دا وړي کتابونه غلیکلني کوي او کتابت ته کو چې هغه کتاب کتابت کوي و اړيو لفظي غلطي پره او مضمون غلطي بدلوم وباسي شداږي به څه لیکل دي وایي اګه کاتي و اوسو کمپیوټر مولايته دې او ویګي نه اجه او كاتيبانو چې ګمده نو دا س كاتيبان شو چې ټکې سبق نه دی وې کالج کې څه وېلې تبقو له غا دی لي اې نکلګي اي قران مجيد نور دې قران مجيد يا چې نوم غلط دي کی هم غلط دي کی دې رياتي مسائل المحيه السنه قامع البدا ختمون کې ویښه سنتو بداثو د محمد لار دې نو محسین له মাসুদ پاکال پیری او ټول نوې جوړول د بخښلو خار دې عف الله او درجه تو اجماع اي عف الله او درجه تو څو طریقې الله درجه ده يو رفل الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه الله و درجه تو کچه الله تعالی د دا درجه اجمع کتاب الودال کتاب شي په ذکر کوي ذاتی مخ کس ګندم ماده غيري و एकदा مصنف قسم ماده کتاب ذاتی ذکر کوي اجمع کتاب سن فبي بابي در راجمو جما قول کی کتاب چې تصنيف کړي شوی په دې باب کې په باب د احاديثو کې یعنی کتابونه دی رہی هر صاحب خپل طریقو څکړل هديس راځه مکريدي په دا کتاب چیند نو اجماع کتاب وین دا اجماع به یعنی دیر اجماع کړي دیر سکرین تاکا دي کې اوس کو مونږوایو مشکات شریفو کې به 40 زیات کړي نور پر ترتیب دی او صفارت چه تنا غوائی ولی اگر صرف رویتو نا زیادت کردی مخترس وقت ترچاری اما صابیحو سننا ری دا ویستا شیخ رحمه اللہ تعالی و فرمائی چه دا کتاب چه کمدنو سو زدکی و کی گی نو بس خطو بس تا طول چه نه زدکلو او چه دا چه کمدنو اهتمام سره پڑھو کی او دور دا دوره حدیث پڑھاو او سمصله یانو او ی طالبو له نن په وڑا دوره کې مهنته صحیح طریقې سره دغه حدیث کې څه مشکل نارازي دوره حدیث کې داسې مشکلات نارازي چیز نیګه نه کیسه ایس اڑای شي زګاواله د تر شو پهې د کور پهیر او روان نه پو شوې لکه تقریبا دا د دوره ح کې چې کوم حلی کېږي نه دا ټول هدي تقریبا ټول او په دوره ح کېڅوک ترجمې نه کوي هلته چېګ و وااییه وایه هلته بح کوي به ممسائل لو او ترجمې نه کوي د ترجمې ور ته د دل ته یاد د ای نه م کتاب ما کتاب سونې په بيباېږيډر جممه کوون کې دلورو کتابوونه چې تصنی په کوړی شوي پهباب کې ز بهتهلی شووارې دیله ح ادیې عابې دی یو مقامدار جو چی اجمع دی دو مقامدار چې اضبط دی اضبطا دو چی کم دنو را جمع کری دی را یو جای کری دی لشوار دل حدیث او اضبطا و دیر جمع قوم کے دیر ثابت دی دا آغا حدیثو دا بارا چی قواروارو قواروارو حدیثو نو لرا لشوار دل حدیث اووا جمع د شارید ده تون ده او او ابید جمعه د تون ده نو شارید ده تونول مع نه ده نافشا هغهه ځای به ځایوو لکه تا پهخلی یځای تل کله به د بلځ کتل نودسوو لکه اغ چېزونه چې د بندونه نفراد کې او تختې نه نه بنده څخې کې تختي او به زمره اوی رسنه اوی د کوم دنو هغه هغه به خویا تعریفو چې اړي کوي کړي او بل تفصیل اول پرا دغه احادیثو تشریح ورکړه چې خوبیو کتاب کې پر دې سبب بل کتاب کې پراتی توبه یو په ځګه دې معلومیږي نه نو توبه یې کې نه زمانه تختی زمانه سکی تختی دا حدیث تشوی ور کړا د درخ کاری سيزونو سره چې بندور په څې تلاش کیو ملالیږي ورته نه صحیح ده کنه د یو لګېد او د تا په یو پندره کې راځه مکل نو دا کاری سيزونو چې یو پندره کې څه شي راجه ماشي هغه مضبوط شي کنه ځابت یوسي شي ول شي دد جمع صحیح و سنن دا کار احادیث متنافرہ چې یو ځای پراتو شبدځه پراتو او جتا وب طالب کومو ملایې دلوا نه تبدیلل راسته تا کم تاسو کوم لري کوم ځای کې وګورم کوم ځای کې وګورم دې هغه ټول روایت سر راځم کړو نه هغه روایت ټول څوار ور ور جو ځای بلې پراتو د په یو کتاب کې سر راځم از باتا دیر سے کمنا راج مکون کے را خوندون کے لشوارد الحادیثی تا حادیثو خورو و رولا را اور رکو حادیثو لرا رکو حادیثو لرا شدہ سی کتابو نبی اصطا تصاجتو شدہ بل کتاب لکی شدہ کل اجماعو او دیکھ کل اصبتو دا کتاب اجماع او دا کتاب سو ازبره نبی اساسه کتاب له ټوله حاجته سو دا غل ظاهری ملي ذکر کوي ظاهری د هغه څه ذکر کوي کمی په ولم ما صلی الله تعالی و تعالی نو طریقه الاختصار پاو وخت چې چلن کړو الله له دې شي بلار دې اختصار وانه یعنی روان شو بلار دا. اقتصار کڑو اقتصار تفسیر د چو با حضاف الاسانی دا چو دو سندون پو کمل سی کڑی حضب کڑی دیمی کون سندون سی کڑی سندون حضب کڑی او چو شیئی ایس سند مانت پو کنشکنی کتاب نمو نو اکا دا گرانکار رضا پیادی حضاکری محار ستی داه اکاديمی څخه څه یادې کړه اک سو غحدیث څخه یادې د دنیا صحابون مونږ دلته دي او کتابون مونږ ته دي دلته چې شپه ته لګي شرطه داسې تاسو په شان دي یو په حدیث واشق هغه پیدا شي او یادې نو په دا کتاب دی پاو چې تکړو اللهيته وشال شي بلارد اختصار او حذف الاسانید او د جکمدنو حذف د اسانید وکړو تتکل ما فيه بعض النقاد وان كان نقضه من التفاظ فل اسناد تتکل وفيه د خبر کړي حضرات نقض خر کاره و ته معلومولو دویل ل کېي کوم علیمان چې پراویانو کې تګول لږې او پراویانو باونه کوي هغې ته ناخدي نو د هغې پرووییانو کې کارراو پوټر کوي معلو نودلک کې دیټ استصار کړو هغې ناخیننو کې خبرې وکړی پیراژونه کو په تقل نامافېږي او خبرې سر وړې دده په باره کې چې ځو ځلی ناخدي نو این سوال کا دی چیزی ناقیدین و خبر اپو ها قوا زکر چی دولی ارسا بڑھولو اکا تند ماندی نیرکی کتاب والای نا ذکر کری او لکا وطن لگی چیزا کم دی آجیز سشی دی آنو تاغیغا ارد چی کم منو داو سبا دا خبر ندا جواب وَاِن کان نقلو وَاِنهو من اتقاد کل اثناد وَاِن کان نقلو کل اثنادی د چې من استقاتجر چې دا نقل کوول د دي ما بغوي په خپله کل ثنادي لا پهشاننده چاي صند بولوي د ده نقل د دو ل من بغوي چېڅې نهقل ک دا د لکه د سنا دي وله ګ کوولې من استقات د په خپله د اعتمادیو خلکوه. په ستاسو په استاد باندې سوې اتمادي او غري وايي اوستا یقین نه وي چې دا باندې څه ته دی دلې د داخله اتمادي سره نه د سوړو کې سره نه نه په یوه کینه واینه فانه من الثقات او یقینا دې بخله دې اتماديانو نه کل اسناک ولکله بیا هم بیا هم کوم از مګه چې نخې لګېدل وی د روډ د پاره او کوم از مګه چې خوشه بیا باندې ولیکې فرست دیګه سوی فرات نه زما ستایو سننه چې نخې مخې نه وی لګاولې نسنه ذکر کړې ده نه اخر کې د کتاب حوالہ ذکر کړې ده کتاب د کتاب حوالہ ذکر کړی دا داتا شولکه هغه بیان چې کوشه بیان نه ضرر نه خپګي نه ضرر نه خپګي نه ايته اخفالو او مافي اعلا اعلام شریګ دې کوملون نه خې لګې دي چې په داسه بوتکی باندې د دې بوتکی بوتکی سره خوا ګردالار ده د دې کې تا ته استانتياده او بل اوسې بیان کې تا ته لګسته ضمانتي اده چې په راوی ریوا د روایت ترانیدی کرشی او وسند سدي کرشی د کتاب نوم څه شي دې کرشي دانا ګلاره ته مخه ولګېدلې بیا تک سړی د څه شي آسان او لکن لیس ما فيه اعلاما کل اغفال نظر څخه دمنو هغه میدان چې پای کې نخه لګېدلې وي په شان د کمنو د شړ میدان ته خوشې بروتي کل اغفال فاستغفرت الله واستوفق منه اما قال يا رب رضت استخاره وکړه توفیق می دناو غوښتم توفیق می دناو غوښتم د ذکر ذکر کئ چې دما کار, کار ترې او دغه مساوي او سننه دما پرکو نه سي حاول د چګندنو استخاره وکړه د استخاره زګندنو وکړه مولا له کاری ذکر کړې چې استخاره چې کما ده ڈاو مسنون عمل لے اور حدیث کی رضی ما خواب من استخارا ولانا دیما من استشارا ما خواب من استخارا شایچ اس کے خواب رو پرن دیوان اکام نیشی فما ندیما من استشارا شایچ مشورو بختلع نو دیوان خپیمان نیشی دیوان چا کمدنو خپیمان نیشی ما ندیما من استشارا اغدارنګ دام ذکر کړی چې الخير <سؤال> فی جميع تمخ्तार خالقنا <سؤال> خیر چې ګمونو ټول تا پاره سکیدې چې زمو مولای او غوالي زمونږه چې ګمونو مولای او غوالي الخير فی مخ्तार خالقنا تمام الله سو مختلفي د باغی کې خیر دی د دې وجنه افتخارات کمنو په کار ده نما طلب د خیر او خدای الله هوستو توفیق تو او ما طلب د توفیق او پلاغنا ان شاء الله سره د توفیق راقام جما کارسو پتہ علم ته مغفلو مما نه فادر کړي دی اواشه د بینه خبرې خېم خیبر د بینه خبرې خو ډېر خیبر ګټه ده چې کله ته راویلوم ځکه ترکه صرف راوی سکه نومځه ترکه د صحابي ټول سنادونو نه صرف د صحابي سکه ځکه چې نه د حدیث پته لګي نمو قردم او دو مواخر پتسو شی او لگی چه کم حدیث بکی مو قردم او کم بکی مواخر بے سیدہ زکر صحابی ندر تقدیم او دو تاخیر پتسو کی لگی ندر منسوخ او د غیر منسوخ پتب کم لگی منسوخ او دو غیر منسوخ فا دود ترکو معلوم شی فا آلام تو ماغفلہو نمان خدارکڑ لیاغا چدو محمد بریخوندیو پا دا او دا ټول حدیث منه په مقرې او کیمه خداره یو حدیث داغه بزايبان نه صحیح باب کې مه مخه رست مې کړل د نه احاديث همار رواه علماء المتقنون والثقات الراسخون پاغه طریقه باندې چې روايت کړي او غیر راسخمنونو مطلب یو نو سره راوی ذکر کو اول نو سره لاندې کومه کتاب حواله کړو اګزه لوات پرودینره امام نو خلقو مضبوطو یته ما دیانو خلقو په علم کې اکابی عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاري دې ده کې شارحین خدا سره ګړدي امام بخاري ټول حالات وکړي په لې شرحه کوي کنه دې ده ټول محدثین حالات دکلي دا چې کوم نمونه پاودا تو کل حدیث منو په مقرې اما رواه همت المقتلون والثقات الراسخون مثل ابي عبد محمد بن اسماعيل البخاري وابي الحسن مسلم بن فجاج الخشيري وابي عبد الله مالك بن أنس الأسحبي وابي عبد محمد بن ندرس الشافعي وابي عبد احمد بن محمد بن حنبل الشيباني وابي داود محمد بن ترمذي وابي داود سليمان بن اشل سجستاني وابي عبد الرحمن احمد بن شيبان وابي عبد محمد عزیز بن يزيد بن ماجد الخزيني محمد عبد بن عبد الرحمن الدارمي وابي الحسن علي بن عمر الدارقطني وابي بكر احمد بن حسين الباهتي وابي الحسن رزین بن معاويه العبدي قهرهم عددين علاوه جي ودي قليل ما هوا اغير كم صدي كتابورن کتاب بڑی رقم بڑی کتاب کی سکے گی را جی وقلیل ما ہوا اولد د اغا چذ دین علاوہ دی وای نزان مطلب حدیث